Epilógus Drágaságok utcája, Welgot, Franciaország. Október 11-e szerda, idő 12 óra 7 perc. Welgot csendes, kedves kisvároska, amely erdeivel, folyóival és tavaival odavonza a felüdülni vágyó turistákat. A drágaságok utcája valójában egyáltalán nem volt drága. Az elnevezés inkább csak olyan, többségében egyéni tárgyakat árusító pavillonokra és üzletekre vonatkozott, ahol a szívnek és nem a pénztálcának drága holmikat lehetett vásárolni. Legalábbis ez volt a reklám szlogen. A drágaságok utcája elejétől a bal oldalon a hetedik üzlet a Zsánzsák bácsi boltja. Az üzlet a vegyesbolt volt, ahol mindent lehetett kapni, a radírgumitól kezdve, a benzines kannán át, a repülőmodelig és a svájci tisztibicskáig bezárólag. Jean-Jacques bácsi öreg kereskedő volt, aki Korzikáról költözött át, mert az ottani viszonyok már nem feleltek meg neki. Nagyon viccesen nézett ki, egy kicsit úgy, mint ahogyan a turisták elképzelik a század elő vidéki francia kereskedőjét, aki a tisztesség és a vásárlói iránti alázat mintaképe. Jean-Jacques bácsit valójában Philippe Fermonnak hívták, még valójában pedig Kenneth Folbergnek. Folberg mély meggyőződéssel hitte magáról, hogy zseni. Kitűnően beszélt franciául, gyerekkora óta tanulta a nyelvet, rengetegszer járt titokban az országban, és mindig úgy intézte, hogy legyen a közvetlen emberei közül legalább egy, akinek a francia az anyanyelve. Még mielőtt elkezdte a zsarolást, kitalált két áll életet arra az esetre, ha nagyon nagy bajba kerülne. Az egyik egy kicsit bolondos, idős francia kereskedő, a másik egy dúsgazdag üzletember, aki Hamburgban él. Azért választotta a francia kereskedőt, mert a német üzletember esetében alig változott volna a külseje és az életmódja. Így pedig túlságosan könnyen meg lehetett volna találni. Semmit sem tudott azokról, akik küldözték, csak azt, hogy profik. És ennyi neki elég is volt. Mindent bevetett, amit csak tudott. Olyan mértékben átszázta saját személyazonosságot, testőreiét és tényleges vagyonát, hogy azt hitte, senki sem akadhat rá. Úgy tervezte, Jean-Jacques bácsi lesz, amíg elül a vihar, és még egy évig a biztonság kedvéért. Aztán keres egy iskolát, ahová nagyon gazdag családok gyerekei járnak, és újra kezdi a zsarolást. De addig ezt szigorúan megfogadta, távol tartja magát a zsarolástól. Jean-Jacques bácsi délelőtt tízkor nyitott, mert hogy a turisták lusta népek, és délután hatkor zárt be. A forgalom változó volt. Volt, hogy lépni nem lehetett a tömegtől, és olyan is volt, hogy a bolt egy teljes órán át üresen pangott. Ezen a napon reggel óta esett. Az elmúlt két órában mindössze három ember tért be az üzletbe. Egy helybéli WC-papírért és két japán turista, akik fújji-filmet és térképet vettek, de fél óráig nézték az árukínálatot. Foldback nem bánta, ha nincs vevő, mert ezzel az üzlettel úgysem lehetett elég pénzt keresni. Amikor üres volt a bolt, elüldögélt magában, nézte a tévét, olvasgatott, vagy arról az időről ábrándozott, amikor majd újra kezdi a zsaruló szokmát. Ha pedig voltak vevők, alakított, játszotta a szerepét, és pazarnak érezte magát benne. Volberg 21 napja lépett le Filadelfiából. Ebben a 21 napban sok minden történt. Szeptember 20-án, azon a napon, amelyiken megtámadták a villáját, a vagyona meghaladta 30 millió dollárt. Zsarolásokból életében 100 millió dollárnál is többet tudott összeszedni, viszont rengeteget költött információkra, szervezetére és fényűző életvitelére. Három számlája volt. Egy Los Angelesben. Ezen 3 millió dollárt tartott. Egy a Kanári-szigeteken 12 millió dollárral, és egy szídniben, ahol 5 millió dollárja volt. Ezen kívül festményekben 5 millió, ékszerekben 3 millió, és készpénzben, széfben elrejtve 2 millió néhány százezer. Szeptember 21-én késő délután, amikor megpróbált Los Angelesből pénzt átutalni egy londoni számlára, a legnagyobb döbbenettel hallgatta, mi szerint nincs is számlája. A guta kerülgette. Három éve nem nyúlt a Los Angelesi betétjéhez, járni pedig csak egyetlen egyszer jártott. Hét éve, amikor megnyitotta. Így senki sem emlékezhetett rá. A Kanári-szigeteki bankban, ahová legutóbb két hónapja utalt át pénzt, emlékeztek rá, viszont arra is, hogy szeptember 22-én az összes pénzét kivette és a számláját megszüntette. Ekkor Folberg körülbelül egy órára elveszítette az eszméletét. Amikor magához tért, Szidniben található bankját hívta. Az igazgató beszélni akart vele, és azzal kezdte, hogy gratulált, amiért ilyen nagy lelkű. Folkberg ismételten elveszítette az eszméletét. Az agyvérzés határán állt. Egyetlen nap alatt elveszített 20 millió dollárt. A pénzt kicsiszedte le a számláiról, majd a jótékonysági célokra. 5 millió dollár értékű festmény gyűjteményéből közel 4 millió dollár értékű kép a villájával együtt hambadt el. A többi festménye afrikai házában volt, ahová nem mehetett, mert köztudott volt, hogy van egy háza Afrikában. Két millió dollárnyi ékszert őrzött egy Fidzsi szigeteki bank szépjében, amiről semmit sem tudott, és aminek utána sem mert nézni. 500 ezer dollár értékben tartott aranyékszert a francia kereskedő ál életének házában elrejtve, 500 ezer dollárnyi ékszert pedig a német kereskedő házában, de arról sem tudott semmit. Összesen, mint egy fél millió dollárja volt készpénzben, és ugyanennyi ékszerben, plusz egy vegyes kereskedés feltöltött raktárkészlettel. A többihez vagy nem fért hozzá, vagy nem mert hozzá férni, vagy elvesztette. Így az emberei szép lassan leléptek tőle, mert úgy érezték túlságosan meggyengült. Két embere maradt meg, akik hittek benne, hogy egyszer megint minden a régi lesz. Ők viszont nem kísérhették éjjel-nappal, mert nem illettek az öreg kereskedőhöz. Egyikük a házban tartózkodott, nehogy betörjenek, a másik pedig egész nap a környéken csatangolt, és sohasem távolodott el olyan messze az üzlettől, hogy riasztás esetén ne érjen oda fél percen belül. Dorin egész idő alatt Folberg nyomában volt, az órájába rejtett jeladó által sugárzott jelek segítségével követte. Folberg négy napig ide-oda utazgatott, aztán letelepedett Franciaországban és felöltötte Jean-Jacques bácsi személyazonosságát. Ekkor letette az órát és nem vette föl többé. Dorin elhelyezett egy jeladót a Jean-Jacques bácsi órában is, amit az órának kitalált történet szerint Folberg új személyazonosságának apjáé volt, aki már meghalt, ezért ez a legfontosabb tőle. Folberg úgy vérte, annak oka, hogy még él, némi szerencse és egy jó adag zsenialitás. Azt hitte, hogy a lövész, aki a villája udvarán rálőtt, elhibázta. Azt hitte, hogy ellenségei követték egy darabig, de aztán nyomát vesztették. Mindkét elképzelés súlyos tévedés volt. Szonja azért hagyta életben, azért hagytam elmenekülni, hogy az esetleges titkos széfieinek és raktájainak a nyomára bukkanjon. A villában tárolt, zsarolásra használt anyagokat, videókazettákat, hangfelvételeket, flopikat, cd-ket és dokumentumokat folkberg megsemmisítette, amikor az ostrom elkezdődött, arra számítva, hogy nem sokára hemzsegni fognak a házában a rendőrök, és nehogy megtalálják. Szonya attól tartott, hogy Folbergnek valahol vannak másolatai, és amikor megszorul anyagilag, elad ezt- azt szennylapoknak, vagy szenzációhajház tévécsatornáknak, csatornáknak, vagy van néhány ügyvédnél letétbe elhelyezve néhány doboz tele borzalmakkal, azzal az utasítással, hogy halála esetén a dobozok tartalmát nyilvánosságra kell hozni. És Szonya nagyon nem szerette volna viszont látni Krisztin szenvedő arcát egy újság címlapján. Az túl sok jó ember tenne tönkre. Ezért Szonya hagyta Folberget elszökni, megfigyelés alatt tartotta, és szép lassan kivárta, amíg elvezeti a titkos rejtek helyére. Folberg őrzött kompromitáló anyagokat egy londoni bank egyik széfjében, az afrikai házában és a Jean-Jacques bácsi házban. Szonja az egészet megsemmisítette. Folberg a pult mögött ült és egy helyi újságot olvasgatott, amiben egyetlen szó sem esett a filadelfiai eseményekről. Négy turista lépett az üzletbe. Már első pillantásra felismerte a turistákat. Amerikai turisták, már ezt is felismerte. Egy ötven körüli és két húszon éves nő, és egy hatvan felé járó férfi. Egy család. Letette az újságot és köszöntötte őket. Megkérdezte, miben segíthet. Az egyik fiatal nő hátra ment, a fésük és hajszárító polcához, a többiek térképet, fucsifilmet, kulcstartót, képeslapokat és egy rendkívül idétlen helyi szellemről készült 30 centi magas faszóborot vásároltak, majd mindannyian távoztak. Nyolc perccel később rákezdett az eső, mintha Dézsából öntenék. Az utca teljesen elnéptelenedett. Volkberg úgy vélte, most egy jó ideig csend lesz. Voltak dolgok, amiket a Watson igazgatójaként sohasem engedhetett meg magának, mert nem volt rá ideje. Például sohasem tudott végignézni egy egész baseball vagy amerikai futballbajnokságot. Elhatározta, hogy amíg rejtőzködő életmódot folytat, rengeteg meccset néz majd meg, és a módszerét is átgondolja, mert még nem tökéletes. Ha az lenne, senki nem akadt volna rá. Nyílt az ajtó. Az ajtó fölé akasztott csengetjük megkondultak. Folberg felnézett. Egy viharkabátba burkolódzó gumicsizmás nő lépett be. Becsukta maga után az ajtót. Jó napot, köszönt a nő franciául. Tipikus párizsi kiejtés, állapította meg magában Folberg. Jó napot, hölgyem, miben lehetek a segítségére? Érdeklődött Jean Jacques bácsi szolgálatkészen. A nő elindult a pult fölé. Hú, ez a szörnyű idő! Hú! Reggel óta szakad. Jean-Jacques bácsi a tevéjére bökött. Azt mondják, egész nap esni fog, mondta. Átkozott időjárás. Az égiek megharagudtak ránk, bökött Jean-Jacques bácsi a ceruzájával az ég felé. Bár bizonyos veteményeknek jót tesz a sok eső. A nő a kezével az arcát törölgette. Nagy levegőket vett, mint aki messziről futott. Újja csak ki magát, hölgyem, nyugodtan. Köszönöm. Mondjam, nem kéred te teját? Mezei virágteja, a hét elején magamnak szedtem a hozzávalókat. Mintha csak éreztem volna, hogy ilyen csúfra fordul ez a fránya időjárás. Folbert csodálta magát az átszázási zseniéért. Mezei virágteja, fránya időjárás. Ó, nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen, hálálkodott a nő. Egy jó forró teja jól fog esni. Ön igazán kedves. Ugyan semmiség. Jean-Jacques bácsi vizet töltött a tejás és felrakta a kis tűz helyre forni. Ismerős erre felé? Azt nem mondhatnám, Párizsi vagyok, tudja. A fényvárosa. A nő nevetett. És ezt a várost minek nevezik? kérdezte. Zsanzsák bácsi szárított szirmokat vett ki egy dobozból. Maga szerint? kacsintott a nőre. A nő jóízűen nevetett. Jean-Jacques bácsi három perc alatt elkészült a tejával. Kitöltötte két bögrébe, az egyiket a nőnek adta, a másikat kortyolgatni kezdte. Egyébként mi szél hozta? kérdezte két korty között. Keresek valakit? A nő milyen beszívta a teja illatát, de még nem ivott belőle. Én még csak nemrég költöztem ide, de azért megpróbálok segíteni, ajánlkozott Zsánzsák bácsi. Mit tud az illetőről? Tudja a nevét? Igen, bolintott a nő. Úgy hívják Kenneth Folberg. Jean-Jacques bácsi eltűnt a semmiben, csak Folberg maradt. Rémületében összerogyott, a púlcélébe kapaszkodva tornázta fel magát. Halott sápadt arccal nézett a nőre. A nő úgy állt jobb kezében gőzölgő tejás bögrét tartva, mint egy kimerevitett kép. Az arca akár egy kőmaszk, a szeme, mint a lézer. Amikor megszólalt, a hangja meccő volt, akár egy tokugába kori acélpegge. – Micsoda maskara, Folberg! – Mondta Szonya megvetően. Biztosan azt hiszed, hogy okos vagy, ugye? Hadd világosítsalak fel. Az elmúlt 21 napban mindig tudtam, hogy hol vagy. Én voltam a macska Folberg, és te az egér. Folberg görcsösen zihált, alig bírt állni. Bevizelt a nadrágjába, de észre se vette. Zsaroló királya, modern Frankenstein, lángjelmélyű pszichiáter. Szonja nem etintett a fejével. Nekem te csak egy őrült vagy folberg. Nézd, milyen halált találtam ki neked. Szonja a pult széléhez csapta a bögrét, a kerámia darabokra tört, a teja kifolyta földre. Csak a fül maradt a kezében. Elkapta Folberg ruháját a melkasán, megrántotta, a férfi felső teste a kettőjük között húzódó pultra került. Egyetlen gyors, szakszerű mozdulattal a kezében tartott egy centi széles ívelt bögrefület Folberg bal szemgödrén keresztül felnyomta a homlok lebenyével. Ezután megragadta a férfi haját és állát, és hátralökte. Folberg felborította a tévéjét, a székét, és elsodort egy kis asztalt a pult mögött, majd elterült a földön. Új rángatódzott dobálta magát, mint akit az áramráz. Szonya elindult az ajtó felé. Tudta, hogy Folberg menthetetlen, és hogy kínhalál vár rá. Kilépett az ajtón a szakadó esőbe. Senki sem járt a közelben. Az országút felé vette az irányt. Néhány perccel később Dorin és Niki is elhagyták a helyszínt. Szonya többé már nem gondolt Folbergre. Sumashi Tempura étterem, Tokió, Japán Október 12-e csütörtök, zónaidő 13 óra 28 perc. Masutasu Sumasi szakácsmester fából, üvegből és papírból tradicionális stílusban épült csendes és igen előkelő tempura vendéglője egy kis domb állt. Nagyon drága a helynek számított, de voltak, akik minden nap több órát utaztak, hogy itt köldhessék el reggeliüket, ebédjüket vagy vacsorájukat. Sumasi mester, garnélából, tintahalból, angolnából és kagylóból készült tempurája minden ingyen szerint megérte a fáradtságos utazást. Az étteremben hagyományos hangszereken játszó művészek szolgáltatták a zenét, akik egész nap váltották egymást. Éppen egy őszhajú, kimonós nő énekelt a bejárati ajtóval szemközti falnál elhelyezett kis színpadon, de a lát ősi, egyhúru, pengetős hangszeren kísérte. A szomorú dal a 47 Roninról szólt, akik évszázadokkal ezelőtt bosszút álltak uruk, Ashano Naganori gyilkosság, majd rituális öngyilkosságot, seppukut követtek el. A Sengakui templomban álló síremlékük zarándok hely. A Sumasi Tempura étterem előső és bal oldalának ablakaiból szép kilátást nyílt a templomra. A Vathaus botrány még mindig napi volt, bár már egy kicsivel kevesebb időt szenteltek neki a hírműsorokban. Mú ellen vádat emeltek tömberendbeli hivatali veszélyeztetés miatt. Múr nem ellenkezett. Nagyon sok év börtön várt rá. 400 ezer dollárt ajánlottak fel, ha megírja Astorit. Múr elvállalta. Alapítványt hozott létre Valthaus áldozatainak megsegítésére. Patricia Turner nem jelentkezett. múr meg tudta érteni. Éjszakánként a jövőjén elmélkedett azon, hogy mi lenne a leghasznosabb a világ számára. Ha megöli magát, abban csak egy jó van, hogy megszűnik a fájdalma. Az pedig önzés. Azok fájdalma, akiket Valthaus kezére adott, a halála által nem szűnik meg. Tudta, hogy a dolgok menthetetlenül végérvényesen tönkrementek, már soha nem lehet olyan, mint Tom Clifford vagy Jack Black. A gyerekkori álom most már örökre elérhetetlen. Ennek felismerésébe a szíve szakadt bele. A halál és a fájdalom élete részévé vált. Nem akarta elkerülni többé egyiket sem. Nem volt más vágya, mint segíteni azokon a nőkön, akiket bántottak. Kori otthon Detroitban új szenvedélynek hódolt. Minden hírműsort megnézett a tévében. Ahogy Krisztin nővére mondta, a korleó nefi vérekre rászakadt az ég. Sokáig aludni alig mert, mert félt, hogy Karin Thomson elmegy érte. A hírműsorok egyöntetően arról számoltak be, hogy a kínai maffia a triád írtotta ki a Watson nagymenőit. A vér megfagyott az erejében, ha azt találgatta, hogy vajon ki a fene lehet valójában Karin. A közelben sem járt az igazságnak, azt hitte egy kínai keresztapa szeretője. Géb Roderick ígéretéhez híven nem foglalkozott Csikkó halálával. Egyetlen várándítással elintézte. Csikkóval egyébként is voltak bajok, mivel túlságosan feltűnően ért, és ezt a vezetőségben senki sem díjazta igazán. Laura járógipszet kapott, de a kórházat még nem hagyhatta el. Kristin minden nap meglátogatta, és nagyon jó barátnők lettek. Laura egyszer és mindenkorra letett öngyilkossági szándékáról. Abban állapodtak meg, hogyha eljöhet a kórházból, Kristinnél fog lakni, és régi hobbiából, karikatúrák és képregények rajzulásából fog élni. Megígérte, hogy az első karikatúrát valthouse készíti majd. Kristin megkereste Dián és Marsha college és megköszönte nekik, hogy kihívták a mentőket, amikor rátaláltak öngyilkossági kísérlete után. A négy hetes kihagyása ellenére Krisztin az elsős évfolyam legeredményesebb hallgatója lett. A Corleona fivérek eltűnésével a Watsonon alaposan megváltoztak az erőviszonyok. A kopasz és bandája, akik az első tanítási napon a parkolóban letámadták Kristint és akiket Frankijék elzavartak, a Corleona fivérek utódai kívántak lenni. Október másodikán ismét letámadták Kristint a parkolóba. Azon az éjjelen a kopasz arra ébredt, hogy egy trident hűvös pengéje van a torkán. Másnap az egész banda kiiratkozott az egyetemről. Sweetie, Terence, Marky és James családjai közösen búcsúztak gyermekeiktől egy csendes washingtoni temetőben. Nem készültek bosszúra, mert nem szívesen húztak volna újat a triáddal. Egy nyilatkozatban elítélték az erőszakot, de fiaik tetteiről nem ejtettek szót. Cameron Hartman, miután Franki annyi problémát okozott neki, megfogadta, ha Frankie feltűnik a színen, szétveri a fejét. De amikor tényleg előkerült, megelégedett néhány óriási pofonnal és 40 percig tartó üvöltözéssel. Frankie ekkor tudta meg, hogy mindenhol mikrofonok és kamerák voltak a házukban, és hogy valaki négy éve zsarolja az apját, közel 20 millió dollárt kihúzva a zsebéből. Annak oka pedig, hogy nem voltak hajlandók szóba állni vele telefonon, illetve válaszolni az e-mailjeire, az volt, hogy Folberg egyszer csak bejelentette, hogy évi 5 millióról 10-re emeli az életjáradékát, ami Cameron Hartmannnak ugyan nem volt nagy összeg, de elviselhetetlen volt számára a gondolat, hogy valaki csak úgy elveszi a pénzét. Dorin majdnem minden szabad idejét Stanley Hutchinsonnal töltött kettesben. Még nem jártak, de már nem sok kellett hozzá. Niki annyira elveszettnek érezte magát az új kapcsolatukban Szonyával, hogy egyik éjjel még ki is kezdett vele, hogy a szex ismét életük részévé váljon, de Szonya elutasította. Niki csak akkor kezdett megnyugodni, amikor egy héttel később Szonya még mindig ugyanolyan kedves volt, és még mindig órákon át mesélt neki a történelemről. Szonya, Niki és Dorin a sumasi étterem előső bal ültek, tintahalas halas tempurát ettek, és közben a Sengakui templomban gyönyörködtek. Friss barátságokat jöttek megünnepelni egy olyan országba, ahová mind a hárman régóta vágytak már. – Reggeli után átugrunk megnézni a Roninok sírjait – jelentette be szonya. Pácikájával elvette egy tempurát a tálból, belemártotta a szózba és a szájához emelte nem fejezte be a mozdulatot. Eszébe jutott, hogy megfogadta, a magánéletben soha többé nem lesz lesz cápa. Bocsánat kérő nézett Dorinra és Nikire. – Ha van kedvetek, megnézhetnénk. Dorin elmosolyodott. Furcsa volt még ez az új szonja. – Én nagyon szeretném megnézni – mondta. Szonja a mellette ülő Nikihez fordult. – És te, Niki? kérdezte. – Persze, menjünk! felelte Niki. – Szép hely! Szónja szájába tette a falatot. A tintahalas tempura, rántott tintahalfalatok, egyik kedvenc étele volt. A tempura elfogyasztása után kiselőadást rögtönzött a 47 Ronin legendájáról. Igen, valóban nagyon szép hely, mondta. 1703. február 4-e óta ott fekszik 47 Ronin a templom sírkertjében. Uruk Nagonori sírja mellett. Nagonori tulajdonképpen nem ölték meg, önkezével vetett véget az életének. Az történt, hogy a sógum palotájában Kira Yoshinaka megsértette, mire Nagonori kardot rántott. Ez hiba volt, ugyanis a sógum parancsára a palotában tilos volt kardot rántani. Aki megtette, annak meg kellett halnia. 47 szamurája gazda nélkül maradt, azaz Ronin lett. Bosszút esküdtek, és 1702. decemberében megölték Yoshinakát, Utána mindannyian seppokut követtek el. Ők 47 heten a becsület szimbólumai lettek, és azok még ma is. – Mi köze ennek a becsülethez? – kérdezte Niki. A régi japánban egy úr nem tűrhette, ha megsértik, mert a sértés foltot ejtett a becsületén. Ha pedig annyiban hagyta, akkor még a gyávaság vágyja is sújtotta. Viszont az önuralom, mint a legfőbb erény, azt követelte, hogy Naganori ne veszítse el a fejét. Kihívhatta volna párbajra bajra Josinakát, vagy szó pár bajt volna vele ott a sógun palotájában, ami Josinaga kardot nem ránt. Akkor a törvény őt kényszerítette volna öngyilkosságra. Naganori megszegte a sógun törvényét, amivel a sógun becsületébe gázolt, ami főben járó bűn volt, hiszen a sógun rangban magasan felette állt. Ezzel a tettel megszegte a sógun nektett esküjét, melyel elveszítette a becsületét. Niki kuncogni kezdett. A, a régi japán nem volt egy egyszerű hely, jelentette ki. Ami igaz, az igaz, nevetett szónja. A japán történelem olyan, mint egy szamuráj szappanopera. Állandóan sértegették egymást, párbajoztak, meg seppukut követtek el. De tudjátok, egy valami miatt csodálom a feudális japán kultúráját. Az adott szó súlya miatt. Mert az adott szó az a becsület. Megtartani az esküt bármiáron minden körülmények között, függetlenül a fájdalomtól és a nehézségektől, az az igazi nagyság. A régi apámban az adott szó fontosabb volt az életnél és a halálnál. Ez csodálatra méltó. Szonya épp ki akart választani egy újabb tempurát, amikor táskájában megszólalt a telefon. Úgy látszik, mennünk kell, jegyezte meg Miki. Szonya ölébe vette a táskáját. – Nekem is az az érzésem – mondta. Ha jakma felbúgott, akkor valami nagyon fontos dolog történt. Kivette a táskájából a telefont, vételre kapcsolta és a füléhez tartotta. – Szonya – szólt bele. – Szia, itt Lloyd. Helyzet van. Azonnal repül Washington DC-be. Ha leszálltál, hívda a főnököt. tájékoztatta Lloyd. – Értettem. Azonnal megyek. Köszönöm. – Nincs mit. – Utasítás? – – Rendelj el készültséget, indulok. Szia! – Neked is! Szonya bontotta a vonalat, a telefont visszadugta a táskájába. – Irány, Washington. Jelenésem van egy fehér színű házban. Dorina templom felé fordult. – Majd legközelebb, mondta. – Sajnálom. Szonya felállt. Egy öltönös férfi azonnal elindult az asztalukhoz, hogy késedelem nélkül fizethessenek. Dorin kiment az asztalok elé, és a főpincér mellett állt meg. Niki az ajtó felé fordult. Szonya arany hitel nyújtotta át a férfinak. Ezen a helyen senki sem fizetett készpénzzel. Azt nem lett volna elég elegáns. A főpincér meghajolva elvette a kártyát, beledugta a kezében tartott számológéphez hasonló szerkezetbe, ami rádiókapcsolatban állt az étterem pénztár komputerével. Két perccel később Szonya kilépett az étteremből. Ekkor Niki már az ajtó előtt állt és az utcát nézte. Dorin tíz másodperccel később követte, addig bent az étteremben két lépésre az ajtótól úgy tett, mintha valamit keresne a zsebeiben. Az étterem háta mögött keskeny út vezetett le a parkolóig. Egy aranyszínű jaguár várta szonyáikat. Dorin hátlaült, Niki a kormány mögé, mellé. Niki azonnal indított. Szonya elővette a jakma telefont, hogy felhívja a CIA japán utazási irodáját, és szerezzen egy repülőgépet, ami átviszi őket az államokba. Mielőtt Niki lefordult a sugárút felé, Sonja felnézett a fél kilométerrel lévő White Horse Casino magas, henger alakú épületére, melynek csak az utolsó hat emeletét látta. A többit egy domb, és néhány ház akarta el. Lesboszi cápa mosoly jelent meg az arcán. Beütött egy számot, Míg a kapcsolásra várt, odaintett a White Horse és így szólt: Viszlát, Frenki! White Horse Casino, Tokió, Japán. Október 12-e csütörtök, zónaidő 14 óra 42 perc. Cameron Hartman néhány embere heteken át, szinte naponta tovább költöztették Frankit, és eközben bejárták majdnem az egész világot. Tokióba érve találták úgy, hogy Franki végre biztonságban van. A Whitehorse nevű exkluzív kaszinó egy 72 kaszinóból álló lánc egyik gyönszeme volt. Cameron Hartmannak komoly érdekeltségei voltak a hazárjátékok területén, a Whitehorse egyik névtelen csendes társaként húzódott meg a háttérben. Az egykori 50 millió dolláros befektetése ma már igen szépen hozott a konyhára. Franki öt napja lakott a Whitehorse legfelső emeletének 404 méteres, fényűzően berendezett lakosztályában, ahol a kaszinó igazgatója a különösen fontos vendégeit szokta elszállásolni. Franki és apja abban állapodtak meg, hogy a biztonság kedvéért Franki egy hónapig nem teszi ki a lábát az ajtón. Nem volt kifogása, semmire sem volt gondja. Ha valamit enni vagy inni akart, csak leszólt a bárba, és felhozták neki. Ha kellett valami CD, számítógépes játék, valamilyen könyv, magazin, vagy akár illatszer, ruha, drog, vagy egy prostituált, csak leszólt a bárba, és felvitték neki. Jól el volt, nagyokat aludt, minden nap felkéretett néhány prostit, és ha nem akadt más dolga, elmerült a heroin mámorban, és egy kis időre megfeledkezett mindenről. Ezen a napon Frankie korán ébredt. Nyitva volt az ablak, kintről behallatszott az utca zaja, az ébresztette fel. Kinyitotta a szemét, és álmosan pislogva az ablakra nézett. Lila sejjem függöny levegett előtte, ahogy kintről befújt a szél. Becsukta a szemét, megpróbált aludni. Lent az utcán három sirénázó kocsi húzott el. Franki ideges lett. Bazd meg! Nagyon koránnak érezte az időt. Felemelte a fejét és vetett egy pillantást az órára, ami az éjjeli szekrényén állt. – Bazd meg! – mondta elkeseredetten. – Még nagyon korán volt, nem volt mit csinálnia, és utát korán kelni. Az ablak előtt egy madár kezdett rikácsolni. – Hülye, kurva! – csattant fel Frenki. A lakosztályban volt légkondicionáló, teljesen felesleges volt kinyitni az ablakot. Az éjjel egy magas nigériai prostival volt, aki kora reggel távozott. Frenki megfogadta, hogy az ablak miatt soha többé nem hívják fel. Még nagyon álmos volt, de az ajban nem tudott visszaaludni. Kénytelen kelletlen kikászálódott az ágyból, és az ablakhoz ván Színes rövid nadrág és atléta volt rajta. Mindig így várta a prostikat, mert azt gondolta, rövidnadrágban és atlétában olyan férfias, hogy bármelyik nő húsz évet adna az életéből, ha vele tölthetne egy éjszakát. Indulatosan bevágta az ablakot. Magában morogva visszament az ágyhoz, de nem feküdt le. Megállt előtte. Rájött, hogy vizelnie kell. – Bahazd meg! – csattant fel dühösen. Még ez is nem engedik aludni. Kiment a vécébe, megállt csukott szemmel a vécé előtt, és benyújt a drágába. Nem kellett nyitva tartani a szemét, hiszen nem kellett látnia a pisiléshez. Ha mellé megy, majd a takarító elintézi, ha felhívja. Az afrikai prostira gondolt, aki az ablakkal eljátszotta, hogy még egyszer felkéresse magához, és megadja neki, amire annyira vá... Frankinek kinyílt a szeme. Ilyen nincs. Jobb keze a nadrágjában volt, hogy elővegye a péniszét a pisiléshez, de a szemei elkerekedtek. Levegőt venni is elfelejtett. Tapogatózott, össze visszakutatott a színes rövid nadrágban. Iszonyat jelent meg az arcán. Mindkét kezével a nadrágjában nyúlt, és a lába között tapogatódzott. Összeszorította a szemét. Ez, – ez csak, ez csak álom. Nem lehet, nem lehet más. – Kihúzta az egyik kezét a nadrágjából, és pofon vágta magát. Érezte. Újraütött. Megint érezte. – Ez, ez nem lehet. – Rémülten rángatta le a nadrágját a térdére, és lenézett. Felhördült, remegni kezdett. Oda nyúlt, tapogatta. Nem érzett fájdalmat, se zsibbadást, nem volt egy cseppvér sem. Ez nem lehet. – hangosan zihált, megszédült. – Ez, ez nem lehet. – Kivágta a vécé hajtaját, és a térre eresztett nadrággal betötyogott a szobába, ahol aludt. Őrült módon felemelte a takarót, hogy alatta van-e a pénisze, mintha az a valami olyan dolog lenne, ami időnként csak úgy leesik. A pénisze nem volt a takaró alatt. Benézett az ágy alá. Ott sem volt. Annyira remegett, hogy alig bírt állni. Lerángatta a nadrágot, és megrázta, hát, ha benne van. De nem volt. – Ilyen nincs, ilyen nincs! Kirohant a fürdőszobába, mert volt ott egy egész alakos tükör. Megállt a tükör előtt. Az idő mozdulatlanná dermed. A látvány annyira irracionális volt, hogy már azt hitte csak halucináció. De nem az volt. Ez volt a valóság, a szomorú valóság. Míg aludt valaki eltávolította a péniszét és a herezacskóját. Úgy érezte, úgy néz ki, mint egy nő. Ez a gondolat izonyattal töltötte el. Ilyen, ilyen, Ilyen, ilyen nincs, ilyen nincs, úristen! A fejéhez kapott, az ájulás környékezte. És akkor észrevette a mosdót. Nem kellett közelebb mennie. Tudta. Tudta, mi az a dolog, ami ott úszik a mosdó vizében. Úr Isten, ez képtelenség! Ez képtelenség! Aztán észrevette a borotválkozó tükröt. Egy írás volt rajta. Vörös betükkel, vérrel, az ő vérével. Úristen! Megszédült, hátra tántorodott, nekizuhant a falnak, beütötte a fejét. Lecsúszott a fal mentén, mint egy ronybaba. Remegett egész testében, csillapíthatatlanul, elállíthatatlanul. Már értette. Minden világos volt. Már tudta a választ a nagy kérdésre, hogy miért történt minden. Már tudta, tudta, tudta. Egy nap rájuk szakadt az ég, és egyikük sem értette, hogy miért. De ő most már tudta. Remegve bámulta az írást a tükrön, melyet a saját vérével írtak oda, és tébolyúton felüvöltött. Nem úszta meg, nem menekült meg, nem volt egyedüli túlélő. Rátaláltak, nincs menekvés, nincs kiút. Akik rávadáztak, nagyobbak, hatalmasabbak voltak még az apjánál is, és mind végig a kezükben tartották, csak ő nem tudta. Még egy pillantást vetett a feliratra, amely mindenre magyarázatot adott, és eszelős hangon üvöltve verni kezdte a fejét a falba. A péniszét és a herezacskóját nem egyszerűen csak levágták. Leoperálták, műtéttel távolították el, biztos, gyakorlott kezek. A sebet szakszerűen varták össze, a fertőzés veszélye nulla. A műtétet egy igazi, professzionális sebész végezte olyan valaki, aki hozzászokott a rendkívül precíz műtéti eljárásokhoz. Mint például egy szívsebész. És a tükrüm virító felirat egyetlen mondat volt, egyetlen kérdőmondat, melyet Frankie maga tett fel egy lánynak egy elsős bulin és egy kollégium VCE-jében csak más nevet használt akkor. És ez a mondat rádöbbentette, hogy azért szakadt rájuk az ég, mert megerőszakolták tomson Tomzont. Csak verte, verte a fejét a falba, Elvesztette minden önuralmát, nem volt már több, csak egy remegő őrült. A falon vérfolt jelent meg, a haj csomóban ragadt össze, a koponyacsont megrepet, és ő csak verte-verte a fejét a falba, egyfolytában üvöltve és a tükrön álló írást bámulva. A tükrön egyetlen mondatát, amely megvilágított mindent. Na mi van, Franki? Eltörött a mécses? Igen, eltörött. Örökre.